22. 2110 рік. Бункер 1. Трой пройшов вздовж ряду кріокамер, ніби знав, куди йде. Так само, як його руками моволі натиснула кнопку, яка привела його на цей поверх. На кожній панелі були вигадані імена. Він якось це знав. Він пам'ятав, як придумував своє ім'я. Воно було пов'язане з його дружиною, було способом вшанувати її пам'ять або якимось таємним і забороненим зв'язком, щоб того одного дня він міг згадати. Все це лежало в минулому, глибоко в тумані, як забутий сон. Перед його зміною була орієнтація. Були знайомі книги, які можна було читати і перечитувати. Саме тоді він вибрав своє ім'я. Гіркий вибух на язиці змусив його зупинитися. Це був смак таблетки, що розчинялися. Трой висунув язика і провів по ньому пальцями. Але там нічого не було. Він відчував виразки на яснах біля зубів, але не міг згадати, як вони утворилися. Він пішов далі. Щось було не так. Ці спогади не мали повертатися. Він уявив себе на ношах, який кричав, а хтось прив'язував його і колов голками. Це був не він. Він тримав черевики того чоловіка. Трой зупинився біля однієї з капсул і перевірив ім'я. «Гелен». Його шлонок здригнувся, і він почав шукати ліки. Він не хотів згадувати. Це був секретний інгредієнт – небажання згадувати. Це були ті частини, які вислизали, ті частини, які ліки оплутували своїми щупальцями і тягнули під поверхню. Але зараз була якась маленька частина його, яка дуже хотіла знати. Це було неприємне відчуття, ніби він залишив позаду якусь важливу частину себе. Воно було готове затупити решту його, аби отримати відповіді. І ній на склі зник із скрипом. Він не впізнавав людину всередині і перейшов до наступної капсули. Йому згадалася сцена з часу до орієнтації. Трой згадав зали, заповнені людьми, що плакали. Дорослими чоловіками, що ридали, таблетками, що висушували їхні очі. На екрані з'явилися страхітливі хмари. Жінок відправили в безпечне місце. Як у рятувальній шлюпці спочатку жінки та діти. Трой згадав, це не була випадковість. Він згадав розмову в іншому відсіку, більшому відсіку, де був інший чоловік. Розмову про наближення кінця світу, про створення. Простору. Про те, щоб покласти край усьому, перш ніж це закінчиться само собою. Контрольований вибух. Іноді бомби використовували для гасіння пожеж. Він витер ще одне вкрите іньєм скло. Спляча постать у сусідній камері мала вії, що блищали від льоду. Вона була незнайомкою. Він рушив далі, але це поверталося до нього. Його рука пульсувала. Тремор зник. Трой згадав про катастрофу. Але це було лише для показу. Справжня загроза витала в повітрі невидима. Бомби мали змусити людей рухатися, налякати їх, змусити плакати і забути. Люди розсипалися, як кульки в чаші. Не в чаші, у воронці. Хтось пояснив, чому їх пощадило. Він згадав білий туман, як ішов крізь білий туман. Смерть уже була в них. Трой згадав смак на язиці. Металевий. Лід на сусідньому вікні вже був порушений. Його нещодавно хтось витер. Краплі конденсату стояли, як крихітні лінзи, що викривляли світло. Він потер з клою, зрозумів, що сталося. Він побачив жінку всередині з каштановим волоссям, яке вона іноді заплітала в пучок. Це була не його дружина. Це була хтось, хто хотів цього... хотів його такого. «Аго!» Трой обернувся в бік голосу. Лікар нічної зміни прямував до нього, прибираючись між капсулами. Трой притиснув руку до болючого місця на руці. Він не хотів, щоб його знову забрали. Вони не могли змусити його забути. «Сер, вам не слід тут бути?» Трой не відповів. Лікар зупинився біля капсули. Всередині спала жінка, яка не була його дружиною. Не була його дружиною, але хотіла нею бути. «Чому вам не піти зі мною?» запитав лікар. «Я хотів би залишитися», – сказав Трой. Він відчував дивний спокій. Весь біль зник. Це було сильніше, ніж забуття. Він пам'ятав усе. Його душа була звільнена. «Я не можу залишити вас тут, сер. Ходіть зі мною. Ви замерзнете тут?» Трой поглянув униз. Він забув взути черевики. Він зігнув пальці ніг, відсунувши їх від підлоги. А потім дозволив їм розпрямитися. «Сер, будь ласка!» Молодий лікар вказав рукою вниз по проходу. Трой відпустив його руку і побачив, що все було зроблено як слід. Не було ніяких ударів, значить, не було ніяких ременів. Не було ніяких тремтінь, значить, не було ніяких гулок. Він почув скрип поспішних кроків у коридорі. Великий чоловік із охорони з'явився біля відкритих дверей сховища, явно задихаючись. Трой помітив, як лікар махав чоловікові рукою, щоб той заспокоївся. Вони намагалися не налякати його, вони не знали, що його вже неможливо налякати. Ви не завжди мене ув'язните, сказав Трой. Це було щось середнє між твердженням і питанням. Це було усвідомлення. Він замислився, чи він був схожий на Гала, на Карлтона, чи таблетки більше ніколи не подіють. Він поглянув у дальній кінець кімнати, знаючи, що там зберігалися порожні пляшки. Саме тут його поховали б. «Спокійно і тихо», – сказав лікар. Він повів Троє до виходу. Він хотів забальзамувати його тим яскраво-блакитним небом. Капсули пролітали повз, поки вони двоє йшли мовчки. Чоловік із охорони глибоко дихав, заповнюючи дверний отвір, його велика грудна клітка піднімалася під комбінезоном. Пролунав скрип ще одних чобіт, коли до нього приєднався інший. Трой побачив, що його зміна закінчилася. Залишилося два тижні. Він майже досягнув мети. Лікар махнув великим чоловікам, щоб вони відійшли, сподіваючись, що вони не знадобляться. Вони зайняли позиції по обидва боки, мабуть, думаючи інакше. Троє привели коридором, сповненій надії та страху. «Ви знаєте, чи не так?» – запитав троє лікаря, повернувшись, щоб подивитися на нього. «Ви все пам'ятаєте?» Лікар не повернувся до нього, він просто кивнув. Це здавалося зрадою. Це було несправедливо. «Чому вам дозволено пам'ятати?» – запитав троє. Він хотів знати, чому ті, хто роздає ліки, не мусить приймати їх самі. Лікар запросив його до свого кабінету там був його асистент, одягнений у піжаму, який вішав крапельницю з синьою рідиною. Деякі з нас пам'ятають, сказав лікар, бо ми знаємо, що ми не зробили щось погане. Він нахмурився, допомагаючи трою лягти на каталку. Він здавався справді засмученим станом троє. Ми робимо тут добру справу, сказав він. Ми рятуємо світ, а не знищуємо його. А ліки впливають лише на наші жалі. Він підвів погляд. Дехто з нас їх немає. Двері були забиті охоронцями. Вони переповнювали простір. Асистент розстебнув комбінезон Троя. Трой дивився на це в заціпенінні. Щоб вплинути на те, що ми знаємо, потрібні ліки іншого виду, сказав лікар. Він зняв зі стіни кліпборд. У його затискач вставили аркуш паперу. Була пауза, а потім трою втиснули в долоню ручку. Трой засміявся, розписуючись під своїм ім'ям. «Тоді чому я?» – запитав він. «Чому я тут?» Він завжди хотів запитати це у когось, хто міг би знати. Це були молитви юності, але тепер з шансом отримати відповідь. Лікар посміхнувся і взяв папір. Йому було, мабуть, під тридцять. Він прийшов на зміну лише кілька тижнів тому. Трою було трохи менше сорока. І все ж цей чоловік мав всю мудрість і всі відповіді. «Добре, що такі люди, як ви, відповідають за це», – сказав лікар, і здавалося, він справді мав це на увазі. Кліпборд повернули на місце. Один із охоронців позіхнув і прикрив рот. Трой дивився, як його комбінезон розстібають і опускають до талії. Нігудь видає характерний звук, коли стукає по голці. «Я хотів би подумати над цим», – сказав Трой. Його охопила раптова паніка. Він знав, що це потрібно зробити, але хотів ще кілька хвилин побути наодинці зі своїми думками, щоб насолодитися цим коротким спалахом розуміння. Звичайно, він хотів спати. Але ще не зараз. Чоловіки в дверях заворушилися, відчувши сумніви Троя, побачивши страх в його очах. «Хотів би я, щоб був інший вихід», – сумно сказав лікар. Він поклав руку на плеча Троя і підвів його до столу. Чоловіки з охорони підійшли ближче. Троє відчув укол в руці. Глибокий укус без попередження. Він подивився вниз і побачив, як срібний гачок ковзає в його вену, а яскраво синя рідина закачується всередину. «Я не хочу!» – сказав він. На його гумілках, колінах і плечах лежали руки. Вага на його грудях була від чогось іншого. Його тіло охопило покуче відчуття, за яким одразу ж послідувало уніміння. Вони його не присипляли. Вони вбивали його. Трой зрозумів це так само раптово і швидко, як і те, що його дружина померла, що хтось інший намагався зайняти її місце. Цього разу він потрапить у труну назавжди. І вся земля, накидана на його голову, нарешті знайде своє призначення. Темрява стискала його зір. Він заплющив очі, намагався крикнути, щоб це припинилося, але нічого не вийшло. Він хотів битися і боротися, але зараз його тримали не просто руки. Він тонув. Його останні думки були про його прекрасну дружину. Але ці думки не мали сенсу. Це був світ снів, що захоплювали його. «Вона в Тенесі», – подумав він. Він не знав чому і як, але він це знав. Вона була там і чекала. Вона вже була мертва, і біля неї було викопане місце саме для нього. У було ще одне питання і ще одне ім'я, яке він сподівався відшукати і вхопити перш ніж зануритися. Якусь частину себе – яку він міг би взяти з собою в ті глибини. Воно було на кінчику язика, як гірка пігулка, так близько, що він міг відчути його смак. Але потім він забув.